Korinflilərə birinci məktub, dördüncü fəsil. Beləcə, insanlar bizi Məsihin xidmətçiləri və Allahın sirli niyyətini yerinə yetirən idarəçiləri saysın. İdarəçilərdənsə tələb olunur ki, etibara layiq olsunlar. Siz, yaxud insan məhkəməsi mənim işlərimi təhlil edirsə, Bu, mənim üçün çox az əhəmiyyət kəsb edir. Hətta mən öz işlərimi təhlil etmirəm. Heç bir şeyə görə vicdən əzabı çəkməsəm də, beləcə özümə haqq qazandırmıram. Çünki mənim işlərimi təhlil edən Rəbdir. Buna görə də, münasib vaxtdan əvvəl, yəni Rəb gəlməyənədək heç bir işimi hakimə etməyin. O, gəlib qaranlıqda gizlənən şeylərə işıq salacaq, və insan ürəklərinin niyyətlərini aşqara çıxaracaq. Onda hər kəs Allahdan ona düşən tərifi alacaq. Ey qardaşlar, bizdən nümunə alaraq, yazılanlardan kənara çıxmayın məsəlinin mənasını öyrənəsiniz deyə, bunları özümə və Apolloya tətbiq etdim ki, heç kim başqasının qarşısında loğalanıb, o birisinə xor baxmasın. Axı, səni kim başqalarından fərqləndirir? Nəyin var ki, onu əldə etməmsən? Əgər əldə etməsənsə, Nə üçün əldə etməmiş kimi öynürsən? Siz daha doymusuz, Siz artıq varlanmısız, Siz bizsiz padişah olmuşuz, Kaş ki, siz doğrudan padişah olaydınız ki, Biz də sizinlə bərabər padişahlıq eləyəydik. Mənə elə gəlir ki, Allah biz həvariləri ölümə məhküm olunanlar kimi ən sonda nümayiş etdirdi. Biz də həm dünya, həm mələklər, həm də insanlar üçün bir tamaşı olduq. Biz Məsih naminə ağılsızıq, sizsə Məsihdə ağıllısız. Biz zəifik, siz güclüsüz, siz şərəfli adamsız, bizsə hörmətsiz. Bu vaxta də biz ac, susuz və cındır içindəyik. Biz döyülürük, qalmağa yerimiz də yoxdur, öz əllərimizlə işləyib zəhmət çəkirik, Bizə böhtan atanda xeyr dua veririk, təqib olunanda dözürük, təhqir olunanda mülahim cavab veririk. Biz bu anadək dünyanın zibili, hamının tullantısı kimi olmuşuq. Bunları sizi utandırmaq üçün yox, sevimli övladlarım kimi sizə öyüd nəsiyyət vermək üçün yazıram. Çünki sizin Məsih yolunda minlərlə mürəbbiniz olsa belə, Atalarınız azdır. Mən müjdə vasitəsilə Məsih İsa'da olan atanız oldum. Buna görə sizə yalvarıram. Məndən nümunə götürün. Bu səbəbə görə, Rəbdə mənə sadiq və sevimli olan oğlum Timateyi Sizin yanınıza göndərdim. O, sizə hər yerdə, Hər bir imanlılar cəmiyyətində öyrətdiyim kimi, Məsih İsa'da getdiyim yolları xatırladacaq. Sizdən bəziləri elə bilir ki, mən yanınıza gəlməyəcəyəm. Və buna görə də loğa-loğa danışır. Amma Rəbb istəsə, mən bu yaxında yanınıza gələcəyəm. O vaxt bu loğaların sözlərini yox, gücünü yoxlayacaq. Çünki Allahın padişahlığı sözdən deyil, güzdən ibarətdir. Siz nə istəyirsiniz? Yalnıza dəyənəklə yoxsa məhəbbət və hələmlik ruhu ilə gəlim?